«Тату», – вигукнув він, не помітивши, чим його татусь займається. «Досить працювати. Ходімо двотисячний рік зустрічати. Мама з бабусею Генцею дуже добрий торт спекли. Я вже один шматок з'їв. Такий горіховий. Ти що, Дмитре, сам тут? Та ні, дідусь з метро завтом за рогом чекає. Ходімо швидше». Вони вийшли з майстерні. Теофіл замкнув двері і насунув лижну шапочку на самі очі. Снігу було. Дуже багато. Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга Звукорежисер Тетяна Іванова Київ, 2003 рік